Сьогодні Ірина Шувалова читатиме поезію Олега Ольжача. Олега Ольжача насправді звати Олег Кандиба. Це син іншого вододного українського поета Олександра Олеся. Жив він у 20 столітті і заставив цілу низку складних історичних перепетій. і смерть його так само симптоматично загинула у 44 році у німецькому констаборі. Горіти і п'яніти, шоломом п'ючи, і життя на носити, на однім. Ірина Шувалова – українська поетка, перекладач, співоперядниця різноманітних антологій, дуже цікава дівчина. І ось минулого року вийшла її збірка «Рано в одевництві сполоскип». І, можливо, про це ми теж трохи поговоримо. Чому ти вибрала Олега Ольжича за цей от аватар поетичний сьогодні? Знаєш, тут варто, напевно, починати відповідь із того, що в українській поезії та, є досить велике різноманіття – Течій, напрямків, стилів, не всі з них нам однаково відомі, але є таке це певне розмаїття, на яке можна взорватися наступним поетам. Та? Але при цьому цікаво, що такою провідною течією, на яку всі орієнтуються, ну не всі, але, скажімо так, та більшість певна, є така собі пасторально-сентиментальна хвиля української поезії. Так? Ні, ну і ще є зараз певна мода на розстріляне відродження, мені здається, серед сучасних поетів. Якось модно себе ідентифікувати з Семенком, з Хвильовим, з Йогансеном. Ну, то так само є, але я б сказала, що це вже мода серед людей, які певним чином причетні до літературного кола. Так? А от ті, які тільки починають писати зазвичай, вони якраз починають із України калини, ниви, лани і так далі, і тому подібне. Тобто, з одного Боку, Я не кажу, що це є погано, але, з іншого боку, це, чесно кажучи, набило таку оскому вже. І тому я хотіла би презентувати сьогодні поета, який мені особисто дуже близький, тобто це, ну, напевно, відповідь традиційна, але це один з улюблених моїх авторів, взагалі моїх улюблених українських поетів. Олег Ольжич, на мою думку, унікальний тим, що, з одного боку, це поезія інтелектуальна, Тобто, це людина, яка була науковцем, яка була археологом, яка була надзвичайно ерудованою і власне нарешті поет не філолог, тобто тому що вони всі переважно займалися літературою, а тут Олег Годжеч, який історією, власне, займався, якщо я не помиляюсь. Так, історик і археолог, якщо я не помиляюсь, у нього було звання доктора історичних наук, власне кажучи. От тобто, це з одного боку, і в його текстах відчутно ця його глибока ерудованість, його зацікавленість історією, але з іншого боку. Це людина дуже пристрасна. Тобто в його текстах відчувається пристрасть і пульсація. І це поєднання, як для на мене, надзвичайно плідне. Тобто, та, з одного боку, це такий певний неокласицизм, неокласична естетика. Але при тому, і, скажімо, його, те, що він громадянську лірику, та настільки активно, скажімо так, активно працює в цьому руслі, та, громадянської лірики. І те, що при цьому відчутна оця якась жива пульсація. І те, що це дуже розумні тексти, просто розумні. Все це в цілому, як на мене, робить його унікальною і дуже цікавою постаттю в українській поезії. І, як на мене, можливо, на таких поетів так само варто було б взоруватися. Тобто це так само додало би якогось розмаїття в сучасному літпроцесу. От що сучасний літпроцес міг би запозичити з поезії Ольжича? Знаєш, я би тут не говорила про запозичення, напевно. А про що? Я би говорила про, знаєш, таку співнатхненність Свого роду. Тому що, як на мене, це така суб'єктивна точка зору, але, наприклад, якщо я читаю Ольжича, я не можу собі уявити, як ця поезія може лишити людину байдужою, Тобто, вона дуже зачіпає, знаєш? Тобто, ти, ти можеш полюбити її, ти можеш її не полюбити, можливо, у когось вона там викликає несприйняття. Але, як на мене, ну, це і є одне, одне з покликань поезії, та, одна з мі... місія, можна навіть так сказати – не лишати байдужою людину, тобто зачіпати людину, тобто якусь емоцію вона продукує. Знаєш, це, це не обов'язково емоція. Тобто, та спершу, напевно, поезія зачіпає нас на емоційному рівні, але з якоїсь цієї початкової емоції може народитися і, і думка, і я не знаю, і якась ем, своя цілеспрямованість та бажання рухатися в якомусь напрямку. Тобто, для мене мені здається, що поетові дуже важливо від чогось відштовхуватися ну тобто, не наслідувати інших поетів, а от саме надихатися, тобто якось відчути їхню хвилю, таким чином розширити свій оцей спектр, тому що коли ти розширюєш спектр того, що ти можеш відчувати як поет, ну якби це тобі дає більше можливості потім працювати як поет, тобто писати, ти збагачуєш своє письмо тим, що ти читаєш і сприймаєш. Тому от, от власне, Ольжич, мені здається, чимось мене він збагатив, можливо. Я хотіла щось таке запитати, ось ти на початку наголосила на потужні інтелектуальні складові поезії Ольжача я одразу згадала про те, що низку поетів його покоління називають манково поетами для поетів. Тобто, за рахунок цієї інтелектуальності, якихось таких складних речей, ніби недоступних широкому загалу. Про Ольжача це та ж сама історія? Я думаю, що це якраз не про Ольжича, тому що його інтелектуальність і його освіченість і родованість як людини, вони, скажімо, не впливають на рівень доступності його віршів для читача. І от якраз та пристрасть, про яку я говорила, та, вона і робить його поезію живішою, напевно, для пересічного читача, тобто та дає такий якийсь апіл, якась можливість зачепити заживе. І от в цьому, я думаю, ну, напевно, можливо, з якоїсь точки зору його перевага якраз. З над тими, як ти умовно кажеш, поетами для поетів. Перевага не в сенсі значущості як поета, а в сенсі швидше доступності для широкого загалу. Тим паче, скажімо так, його патріотична лірика, ну, як на мене, це один із небагатьох прикладів хорошої патріотичної лірики в українській літературі. І ти мене прямо спонукаєш все ж таки запитати про поезію і громадянську позицію поета. Бо в українських шкільних програмах це ніби такий якби, принцип чи навіть ознака доброго тону, коли ми говоримо про певного поета, зазвичай зачіпати його громадянську позицію. Всі вони як один. Якщо подивитися на підручники, мало якусь громадянську позицію. Якщо не мали, то її якимось чином намагаються домалювати чи там якось емпірично зробити висновок про те, якою вона могла би бути. В випадку з Ольжачем, чи справді його громадянська позиція – це діяльність знаменитих навколо політичних колах, є важливими для розуміння його поезії? Знаєш, я би сказала, що його поезія, напевно, як будь-яка добра поезія, вона цілком самодостатня. Тобто про Ольжича можна не знати абсолютно нічого. Але при тому любити його вірші і розуміти їх, і відчувати. Це з одного боку. З іншого боку, мені здається, що хоча ця тенденція, скажімо, розуміння, дослідження громадянської позиції поетів, вона хай собі буде, так, і вона для когось корисна, і нехай люди пишуть дисертації з цієї теми, і нехай воно навіть буде в підручниках якоюсь мірою, але мені здається, що... Варто, наприклад, в шкільній програмі намагатися зацікавити дітей поезією як такою. Тобто, ми мусимо трішки розмежувати ці речі. Тому що, скажімо, у того ж Ольжича говорити, що його патріотична лірика, вона загрунтована та пов'язана лише з його громадянською позицією, не зовсім коректно. Тому що, по суті, вона пов'язана глибше з його світосприйняттям. Тобто, та тут йдеться швидше не про конкретну політичну ситуацію, та якісь перепиті, в яких він був задіяний, про те, що для нього самі поняття «честь», гідність. Це були, ну, такі своєрідні, дуже важливі для нього ем, ознаки людини, так, навіть можна сказати, екзистенційні ознаки, тобто те, без чого людина по суті не є людиною. Тому от, власне, тут уже вихід, мені здається, теж якби за межі конкретного контексту, більше в якісь глибинні матерії. І тому це дуже зрозуміло навіть без знання того минущого контексту. Тобто, власне, ця історії ми будемо мати справу з якимись радше філософськими концептами, і екзистенційними питаннями, а не конкретно проговоренням тут і тепер політичних штук. Ну, ми матимемо справу з поезією, а поезія – це якраз така штука, де це все дуже сильно переплітається. Тобто, як на мене, з одного боку, мені, звісно, можна анатомувати поезію, та, тобто теоретизувати щодо неї, розкладати її по поличках, але, знаєш, як насправді зізнавалися майже всі найкращі теоретики поезії, Поезія, вона все одно не вкладається в оці всі категорії, рамки, спроби її категоризувати. Ну, як і будь-яка добра література, вона завжди якось так, втікає цих рамок. Тобто це дуже живе явище, насправді. Ну що, тоді у нас немає іншого вибору, крім як спробувати послухати це живе явище у твоєму виконанні. Давнім трунком, терпкістю каяли Ці і кров, і смерть. Небо, княжі київські Емалі, небо, знову Твердь. Знов не вгору несміливим зором, в безкраї степів, Жити повно, широко і скоро, і урвать, як спів, Як колись горіти і п'яніти, шоломом п'ючи, І життя на опашки носити на однім плечі. Галли о невимовні скам'янілі дні Міцна рука над людьми і богами. Чигає там у сірій далині, Лягає горами за нами, Ми подолаєм знов. Ще не одні нам скоряться, Над все є вірна криця. Та нам також судилося розбиться Колись і десь об гори кам'яні. Наш табор між чагарниками – і синя лінія лісів, щитів, і шкур гарячі плями, сліпучість сонця і списів. Щодень, що ніч то менша віддаль, легкий похід без вороття, наш Бог маленький чорний ідол в наметі нашого вождя. Ось він виходить, серце львине, на тіло бризнула роса. Ніхто списа, як він не кине і не відіб'є так списа. І над річки, вогню і крови, Над власне горло дорогі, нам очі тужно ебенові, І руки юні і тугі. Був же вік золотий, свіжі, проткані сонцем діброви. Мед приручених бджіл, золотавість сп'янілого тіла, Янтареві зіниці серни, що не бачили крови, І на вітах восковість плодів, соковитих і спілих. Та приходить вік срібний, вік простий і, ясно, тверезий. В нього рівно всього горяй радости, праці й забави, Віку мудробуденний. Але похитнулись Терези, його срібні жита вже у копах Стоять попілавих. Кров у наших криницях, реве з худоба. Новороджені діти спинаються хижу на ноги, І нелюдська на жага нападає мужів як хороба. І жінки безсоромні, немов однапою міцного. А земля, не земля, тільки спечена цегла, рудава. І гуркочуть шляхи, стогонять, і гуркочуть кузніці. Коли плинуть по них, пропливають бундючно, як павикуті щирою міддю важкі бойові колісниці. Коли мертвих джерел. По мовчазних скелистих вертепах, немавки полохливі, гніздяться огненні дракони, пнуться стіни твердинь на горбах серед голого степу, на хребтах неприкрашені пнуться камінням червоним. Віку Міді – це ти, це твоє ненасичене сонце». Нерухомо, повисло мутне над сухими борами, і бренить, і гуде, і гуде, і здається, що сонце, і здається, що захід – це паща пекельної брами. Там випраглість пустель, плеса лави ліниво кіпучі, але надять ненатло майбутнього люті ворота загрозати в пісках, обриватись з каміннями скручі і поволі тонути в потворних і ржавих болотах. І співати про зміїв і львів і горіння одваги. Проказкове руно у темному гаї укрите. І, збираючись в збройні жорстокі хижі ватаги, брати приступом замки, чи їх до кінця боронити. Розливаючи кров у грабунках і гвалтах без ліку, у змаганні світом, у бою з самими собою, нам дало відділити зле й добре, мале і велике, і прославити вірність, невинність і жертву героя. Щоб коли небеса вкриє сталь, воронена, блискуча, Сталь нової доби, що завершує коло одвічне, Холод віку заліза, мав взори нестерпно пекучі, Взори того, що красне, і того, що світло величне. Є незмінна земля, і усе на ній зміна невпинна. Золоте на світанні, за дня вітряного срібляне, Мідь розтоплена. Озеро теж в надвечірніх годинах, і застигне залізо вночі у холодних туманах. Міцно куте з металів це путо ніхто не роздерще. Дня і місяця, і року чотири пори, а на гльобі в дужих карбах людське неспокійне і жадібне серце. І для нього судився довічний почвірний колобіг. Холодних очей твоїх синя вода, що бачить гостріше і далі, і навіть любов твоя буде тверда, як бронза, рубін і емалі. Вона не зверне тебе в сонячний сад, де смокви і грона сочисті, ні кроку зі шляху, ні думки назад, ні хвилі даремне на місці. Далеко в безодні ланцюг поколінь, лик часу сіріє і гине. Тобі, бо самому найвищих горінь, давно. Осягнути вершини. Пройшли пурпурні фінікійські дні, замкнувши цикль. І знову так потрохи згризає час суворо мовчазні граніти легендарної епохи О неба, сірість, оливо води, в густих туманах обважнілі віти, Страшна вагітність, що несе плоди, які аж правнукам уздріти. І ці струнки, сухі чоловіки, в їх простоті ясній, давно минулій, чи ви пізнаєте, вгадаєте, який з посеред них є сервій Тулій? Дванадцять літ кривавилась земля, і сціпеніла, ствердла на каміння, і застелило спалені поля непокориме покоління. До перс закляклих, просячи тепла, Тулили марно немовлята лиця, Проте їм чорне лоно віддала доба, Жорстока, як вовчиця. Тепер дощі холодні і вітри, Кудлаті хмари, каламутні ріки, Але ростуть у присмерку нори Брати, суворі і великі. Хтось метнув неминучу стрілу, Захиталось струнке оперіння, і негаданий креслячий лук під ногами Тікає каміння Заступило веселкою зір Чисті барви на диво веселі Замість неба і міста і гір Небувалі пливуть акварелі Ти, що мечеш всі стріли, один Тільки ласка стріла твоя злотна Замість жаху бездонних глибин Дать узріти барвисті полотна ми вийдем жорстоке зустріти, заховане в ранковій млі. І стануть не луки, не квіти, каміння саме на землі. І будуть не сонце, не обрій, а сірість похмурого дня. На сірім граніті хоробрі різблять своє мужнє ім'я. Шляхи велетенські гадюки, невгнутий розмірений крок. Діла і змагання сто руки, і смерть як найвищий Вінок. Приходили, Встрічали шану й страх, Здолавши баг на пущі і вертепи, Приносили в приплющених очах Своє блакитно-зеленаве небо. Ми не зазнали радости, Були їх пестощі, рвучки і небуденні. Зривалися, збиралися й йшли, Їм скрізь були країщі більш південні, і дітиці, вони уже тепер тікають в гори, наче вовченята. І в них під чолом синява озер, Неспокій хвиль і далеч не обнята. Не сняться літа дитинні, не маряться дні юнацькі. Дівчата з горбів зелених Давно не сходять до танцю. Давно не збираються смокви, Не душать важкі виногрона. Річки течуть не водою, Камінням сухим і чорним. О, очі мої гарячі, Уста мої сірі, спраглі, Щоб бачити тільки сонце, Щоб тільки кричати правду, Щоб жовкли жіночі лиця, Щоб ващали їх убори, Щоб вогкі і плівці, Підні лона були, як сакви порожні, щоб кидати щит і панцир, з плечей обривати шати. З одним невблаганним лезом мужі допадали коней. На грудях зводите руки, бороните душу вашу. Не ждіть ніхто милосердя, як камінь з божої пращі. Робітня День Прямокутник матового шкла, Велика грудка кинутого снігу, На ясність дум, На маєстат чола, На стіл просторий І розкриту книгу. Просте каміння, Як прості слова, Відбите листя, Шелести і шуми, Вони звучать, мов мушля, Що хова ще музику Глибинної задуми. Чим заступити, ці легкі рядки, Прозору радість творчого спокою, Речевість і упевненість руки. Та вийдеш ти з затишного покою, І десь на розі, десь, де ми берем, До рук газету в поспісі зім'яту. Тебе розітне лезами сурем, Невблагана екстаза маєстату. Краса, розмрієна краса, вже не одягне цю країну? Хіба як перше небеса так само родяться і гинуть? Уже не звабити руки маленьким щастям чи жагою? Уста обвітряні, різкі, зазнали дужчого напою. Для них, проторюючи путь, чи дух не вищу радість випив? Вони ж ідуть, вони ідуть чиї? Серця, як смолоскипи. Полісся. Тісно увечері Душать прокурені стіни. Вийшов, розглянувся Снігу по пояс. Сонце кривавиться в пущі. ворушаться тіні. Тепло. А голос, як оливу. Голос. Десь він іде, коляда. Десь ступає широко. Прийде і вкриють галявини радісні вруна. Стане і знов над борами, знов, як щороку. Гуси напнуть у блакиті незлічені струни. Готи Похмурий день зачаївся в тумані. Над бродом ржуть, полохаючись, коні. Мій меч бренить, та чую, що на грані мене не зрадять крицеві долоні. Учора твердо так, без повороту, промовив, ні, суворий до останку. І цілу ніч під бурю і під сльоту процілував я оп'янілу бранку. Хай анти ждуть за річкою в тумані, мене не зрадять крицеві долоні. І тільки образ голубий. На грані не осінить мої гарячі скроні. На трьох горбах під знаками орла ми кладемо прямі основи міста. Видноколом утомленим лягла, навколо нього далена і млиста. О, горда певність дужої руки, Набряклих м'язів радісне щеміння! І дух бадьорий, гострий і п'янкий Розколотого долотом каміння Зайнявся ранок Вечір зажеврів Горить червоно понад нами порох І ждуть жінки із стравою мужів У білих, простих і важких уборах А в сутінках, коли пора кінчать Коли сурма усіх спочити кличе Ще довго на рештованнях стоять Струнки і не в будівничі. Ще, слава Богу, є такі, дівчата, Що тебе не схочуть. Удар незримої руки, Що хвилі може нас заскочить. Нехай заказана війна, Але і так цікаво жити. Любов, як гарпія, вона, А смерть і досі смог не ситий. І всі ми, завжди горючі, Схвильовані і блідолиці, з щитом на лівому плечі, з мечем в напруженій правиці. Легко і ясно лежати з пробитими грудьми в травах проплутаних, в росах на вогкій землі. Так всеведюче спокійний мій сон непробудний, брови розкинулись вільно на рівнім чолі. Довго бо йшли ми крізь доли і гори і кручі, Світ не радів нам упертим, бундючним і злим. Лінії завжди ламались суворо й рішуче. Барви навколо лягали камінням важким. Шкуру й волосся нам теж переситила барва. Риси суворі на видах врізьбили бої. Легко і ясно лежати в поплутаних травах. Трави – і квіти візьмуть собі, барви мої. Ось цей от образ такого вояка з щитом, мечем, там, стрілами, луком і так далі. Він доволі ну, от у поезію, яку ти сьогодні прочитала, характерна. Це якийсь такий воїн з минулого. І взагалі, по-моєму, дуже багато ополювання до минулого. Це лише видимість, чи так і є? Це поезія написана істориком. На це одразу відчувається, ця археологія, емалі, якісь там князівські штуки. Yeah. Так, це відчутно. Але з іншого боку, я би сказала, що це, в принципі, і типово для такого неокласичного напрямку в поезії теж так само посилатися на якісь історичні реалії, звертатися до тієї естетики за натхненням. Але з іншого боку, от, щоб я таке своє враження, наприклад, хотіла сказати, мені здається, що це дуже не закам'яніла естетика, тобто це не закам'янілі образи. Мені вони видаються дуже живими, дуже відчутними і, ну, напевно, як це було для самого Ольжича. Так, тобто історик він справжній хороший історик, він історію відчуває, він її переживає, тобто просто... Більше того, він у ній живе, як у теперішньому живе, абсолютно, так, тобто історія ж не закінчується минулим. Тому для мене це здається дуже такою виразною Характерного ознаки Ольжичевої поезії, оце апелювання до історії, але не тільки як до минулого, а як такого, скажімо, живого, наскрізного простору, де поєднуються і сьогодні, і завтра, і вчора. І от, власне, один з віршів, який я читала та, про цей колобіг часу, про цю там золото-срібну, мідну і так далі добу, дуже характерний. Та? Тобто бачення цілісності певної. І я би сказала, що більш того мені Сам Ольжич видається дуже цілісною людиною, так? тобто людиною, яка, скажімо так, не жила в постійних ваганнях, а знайшла справді свій шлях що насправді для поета, який дуже тонко відчуває, ну, не завжди характерно. Та? Поет, він часто балансує на межі між чимось і чимось, а це той, непевне, нечастий приклад поета, який чітко бачить свій шлях і ним йде, і, в принципі, досить чітко вбачає, що його на цьому шляху може чекати. Так? Тобто, якщо ми придивимося там, до оджичевих віршів, ми побачимо, що там багато оцих образів та, там, смерті, смерті як найвистості, Вищого вінка, як найвищої почести для воїна. І знов таки пишучи про цих древніх воїнів, Ольжич абсолютно і про себе говорить в той же час. Ну, власне, це. Хочу пожартувати на цю тему «Класичний поет, мертвий поет». Чи там «Хороший поет, мертвий поет». Можливо, це щось із цієї опери. Але це більше жарт. Тобто, баром мене запитання до тебе, як до молодої української поетки. От на твою особисту думку, апелювання до минулого, а хай навіть до певної живої субстанції, наскільки є потрібними актуальним актуальними сьогоднішній українські поезії? Ну, знаєш, можна з таким самим успіхом поставити питання про те, чи потрібна і актуальна українська поезія? Дуже часто, мені здається, молоді поети зупиняються на описі якихось сутосуб'єктивних відчуттів. І це зрозуміло, тому що вони молоді, мало досвіду, і про що ще можна рефлексувати, як не про самих себе, мовляв. І тут ми маємо абсолютно інший приклад. Маємо також рефлексію про складні екзистенційні речі, але вона відбувається зовсім не на звичному для нас сьогодні тлі. Та, для людей, які читають молоду українську поезію. Тут маємо це от звернення до там «зелені» горби якісь там продавні міста, продавні племена навіть не на українські. Можливо, щось такого бракує сьогодні у нас в поезії. Ну от, знаєш, те, що бракує так, тобто от я б тут трошечки розрізнила, от потрібне, та, і і цього немає, цього бракує. Тобто, наскільки воно потрібне, я би сказала, що оскільки і поезія сама не має як такої утилітарної функції, так? тобто поезія пишеться не з певною метою, вона пише, тому що не може не написатися. Так само і певні речі в поезії, скажімо сказати, що давайте додамо цього і цього. Ну, це, в принципі, не має сенсу, тому що це, скажімо так, навряд чи матиме якийсь продуктивний результат. А от в тому сенсі, що бракує, що цей сегмент. Він відсутній в сучасній українській поезії, ну, майже відсутній, так? тобто, скажімо, це нечисленні представники, нечисленні поети звертаються до цієї тематики. Це справді так є, але мені здається, що це більше симптоматичне явище. І, скажімо так, це явище, яке, напевно, говорить про те, що справді українська поезія, от як вона є зараз, вона... Значною мірою складається із саме молодих представників, так тобто, от от найбільшого цього кипіння якогось, найбільше якоїсь активності, найбільше активне написання текстів, воно саме відбувається якби серед людей, які справді, можливо, ну більш зацікавлені своїми там щоденними реаліями, ніж історичним там тлом доби. Але мені здається, що це теж напевно, якийсь процес дорослішання. От якщо чесно, мені так видається. Тобто, якщо зараз там наша поезія, це умовно кажучи, так такий, ну, не поезія, а літпроцес, скажімо так. От літпроцес наш сучасний це такий собі веселий підліток, та, десь веселий, десь агресивний, та, там десь на десь схвильований, десь злий, та, тобто те, що живе на емоційному рівні, підліток, який активно задіяний в соціум який реагує на всі ці соціальні штуки. От, ну, приблизно такий образ. Звісно, це узагальнення, але десь так воно і є. Ну, принаймні, якщо так збоку подивитися, мені здається. То це те, що найпомітніше, скажімо так. Але мені здається, що насправді всі ці поети, які зараз, наприклад, більше зосереджені на соціальному, вони, вони дуже ростуть як поети, вони дорослішають. Ну, тобто я говорю і, там, і про своїх однолітків, скажімо, та, тобто я це спостерігаю, коли я там, ходжу на читання однієї і тої самої людини 3-4 роки поспіль, я розумію, що ця людина вона розвивається і доросліша як поет. Це надзвичайно приємно, і я думаю, що разом з цим процесом дорослішання відбуватиметься залучення якихось і нових тем до кола, які розглядаються, і, можливо, спроби нової стилістики і так далі, і тому подібне. Тобто, а що, зобисто, ти вважаєш ознакою дорослішання поета? Бо це таке дуже абстрактне слово. Дорослішання – це розвиток. От це насправді єдине, що, mm -hmm. як я можу пояснити це слово, тому що якогось певного вектору немає. Тобто не можна сказати, що там дорослішає той поет, який пише серйозніші вірші, або там дорослішає той поет, який, не знаю, пише Менше, але краще. Ні, ну, тобто, це все умовності. Тобто, доросліша той поет, який розвивається, який не, не зупиняється, який росте внутрішньо, який має цю потребу і який її реалізовує. Ну, і це, насправді, напевно, таке must have для справжнього поета. Так? Тобто, те, що мусить, мусить бути, тому що зупинитися на місці, значить, певним чином або вичерпатися, або почати, скажімо, писати під себе самого. Якщо нас зараз слухають молоді поети і поетки, напевно, варто йти читати Ольжича і рости, доростішати і писати так, як буде писатися з огляду на цей розвиток. І, можливо, писати не тільки про себе, або і про себе теж.